Você, você está convidado a participar do primeiro torneio júnior da Associação de Moradores e Amigos do Santa Rosa. Será neste domingo, às 8 horas, na Areninha Santa Rosa. É uma Não fique de fora! Para inscrever seu time, procure a coordenação de esportes da associação. Traga seu time e não fique de fora! Posso morrer pelo meu time! Patrocinadores: Vereador Gardel Rolli, Britos Pizzaria, Tarcísio Motos, VMcel, Neto Motos e Vip Variedade. Uma realização da Coordenação de Esportes da Associação de Moradores e Amigos do Santa Rosa. E aí, vai ficar de fora dessa? Estalando agora é uma partida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 Patrocinadores, Maravilha Festas, Unitec Assistência Técnica, Churrascaria e Depósito de Bebidas Cavalcante, Oficina Zé Filho, Depósito Santa Rosa e Lava Jato, o Pequeno. Uma realização da Coordenação de Esportes da Associação de Moradores e Amigos do Santa Rosa. E aí, vai ficar de fora dessa?